Bismillah ar-Rahman ar em nome de Allah, o misericordioso, o misericordiador, louvado seja Allah, Senhor do Universo, e que a paz e a benção de Allah seja com o profeta Muhammad, salallahu alayhi wa com seus familiares, companheiros e seguidores, até o dia do juízo final. Amin. Bom, irmãos, alhamdulillah, nós estamos próximos de um mês abençoado, de um mês repleto de, de misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Um mês repleto de bênçãos. Este mês, nós precisamos nos preparar para adorarmos a Allah subhanahu wa ta'ala tal como merece ser adorado. O Ramadan é uma grande oportunidade que cada um de nós temos para alcançar a virtude, para alcançar o temor a Allah subhanahu wa ta'ala para retornar sinceramente a Allah subhanahu wa ta'ala. Este mês, É uma grande oportunidade que nós temos de ter todos os nossos pecados apagados. Desde que nós nos esforcemos devidamente nesse nesse mês sagrado. O Ramadã, o mês da misericórdia. Allah Subhanahu Ta'ala derrama sua misericórdia nos seus servos neste mês sagrado, principalmente naqueles servos que se, que se esforçam durante este mês na adoração sincera a Allah, na Recitação sincera do Alcorão Sagrado E na prática das boas ações Esse é o mês Da recompensa generosa Allah subhanahu wa ta'ala É o generoso por excelência E o mês de Ramadan É o mesmo no qual Allah subhanahu wa ta'ala É mais generoso ainda Em sua recompensa Cada ato De bondade Cada boa ação Ela é multiplicada mais ainda Em recompensas. Este é o mês do retorno sincero a Allah. Depois de nós termos passado o ano, muitas vezes, é, desatentos com relação a Allah. Desatentos com relação a nossas obrigações com Allah. Este é o mesmo no qual nós devemos retornar sinceramente a Allah. Wa o retorno a Allah. Wa este é o mês no qual nós aprendemos o temor a Allah. O temor a temor a Allah e esse é o objetivo do mês de Ramadan esse é o objetivo do jejum do mês de Ramadan como nós veremos nessa aula então é o mês do temor a Allah é neste mês que nós abasteceremos a nossa fé com a a crença correta e com o temor devido a Allah além de tudo, esse é o mês do perdão o mês no qual Allah perdoa os pecados dos seus servos quem se esforça Neste mês, com a prática das orações e com o jejum sincero em busca da recompensa de Allah e com fé, este é o mesmo qual Allah subhanahu wa ta'ala apaga os pecados. Então é o mês de nós voltarmos arrependidos a Allah subhanahu ta'ala. É um mês, além disso tudo, ainda é o mês da salvação do fogo do inferno. O mês da salvação do fogo do inferno. A cada noite do Ramadan, Allah subhanahu ta'ala escreve nomes dos seus servos como salvos ou resgatados do castigo do inferno aquele que tivesse o nome escrito dentre de os salvos do fogo do inferno jamais jamais será castigado no fogo então mesmo no qual nós temos a oportunidade de conseguir a salvação do fogo do inferno isso ocorre a cada noite do ramadã cada noite do ramadã Existem servos que são escritos Dentre salvos o fogo do inferno E isso depende Do esforço de cada servo no seu esforço pessoal E sincero na busca da adoração De Allah subhanahu wa Este é o mês No qual nós acumulamos Nossas provisões Subhanallah Nós estamos nessa vida Para acumular provisões para outra vida Essa vida É uma vida passageira É a vida no qual nós estamos aqui para sermos testados e no qual nós deveremos adquirir provisões para chegarmos em bom estado na outra vida. Então, este mês é o mês no qual nós devemos nos esforçar em acumular nossas provisões. Acumular nossa bagagem para outra vida. E nossa bagagem só será acumulada com boas ações e com fé e esperança na recompensa de Allah. E esse é o mesmo no qual nós conseguimos a entrada ou é a chave da entrada ao paraíso. Neste mês, nós devemos nos esforçar para conseguir o paraíso. Então, este mês é sagrado em todos os seus sentidos. Cada segundo deste mês deve ser muito bem aproveitado, porque é um mês extremamente santificado, extremamente uh, abençoado. O profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, disse num hadith, quando entra a primeira noite do mês de Ramadan, quando entra a primeira noite do mês de Ramadan, são atados ou são amarrados, os demônios e se fecham as portas do fogo do inferno e se abrem as portas do paraíso ou seja quando entra a primeira noite do Ramadan são atados os demônios e se fecham as portas do fogo sem que nenhuma delas se abra e são abertas as portas do paraíso sem que nenhuma delas se feche e um anunciador chamará ó oh, tu que queres o bem, se aproxime ó oh, que queres o mal se afaste e estão a serviço de Allah anjos que resgatam pessoas do inferno e é assim a cada noite ou seja cada noite Allah wa resgata pessoas do inferno então quando entra a primeira noite do Ramadan a primeira coisa que acontece os demônios são acorrentados os demônios são acorrentados ou seja é um mês abençoado Onde os demônios estão todos acorrentados. E se fecham as portas do inferno. Ou seja, essa é a maior prova de que este é o mês de misericórdia. Se fecham as portas do inferno. E se abrem as portas do paraíso. Ou seja, aqui está a nossa grande chance de entrar no paraíso. E um anunciador clamará, ó oh, tu que queres o bem, se aproxime. Ó oh, tu que queres o mal, se afaste. E estão a serviço de Allah Anjos que resgatam as pessoas do inferno E é assim a cada noite é Outro hadith Do profeta sallam, Ele disse Quem jejuar o ramadan Quem jejuar o mês de ramadan Com fé e com esperança Na recompensa Quais são as condições? Fé e esperança na recompensa Fé porque nós só fazemos a O jejum Como um ato de adoração a Allah O jejum nós não fazemos nem por costume, nem para seguir uma cultura, e sim por fé na ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, se nós fizermos o jejum no mês de Ramadan com fé, e não só fé, mas esperança em conseguir a recompensa de Allah, lhe serão perdoados os seus pecados anteriores. Quem jejuar no Ramadan com fé e com esperança na recompensa, lhe serão perdoados os pecados anteriores. E disse também o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, quem praticar orações durante as noites do Ramadan, as orações voluntárias, que são chamadas tarawih, são oito genuflexões, são oito raka'at. Quem praticar orações voluntárias durante as noites do Ramadan, com fé e com esperança na recompensa de Allah, lhes serão perdoados seus pecados anteriores. E disse também o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, Quem realizar as orações durante a noite do decreto, que nós falaremos na próxima aula, insha'Allah, quem realizar as orações durante a noite do decreto, Laylat al com fé e com esperança na recompensa de Allah, e serão perdoados seus pecados anteriores. E disse também o Profeta Muhammad com relação a com relação à recompensa do jejuador dor Profeta sallallahu alaihi wasallam disse Certamente, há no paraíso uma porta chamada Arrayan, pela qual entrarão os jejuadores no dia da ressurreição. Ninguém além deles entrará através dela. E se dirá onde estão os jejuadores, então se levantarão os jejuadores e entrarão através dela, e quando entrarem, essa se fechará e ninguém além deles entrará nela. Ou seja, existe uma porta específica no paraíso para os jejuadores. E disse também uh, o profeta, sallallahu alaihi wa sallam, num hadith kudsi, no qual ele relata do seu senhor. Allah disse, toda a obra do filho de Adão lhe pertence. Toda a obra do filho de Adão lhe pertence, exceto o jejum que me pertence. E eu o recompensarei por ele. E em verdade, o hálito da boca do jejuador... É mais agradável para Allah... Do que o perfume do almíscar. Isso porque o jejuador... Tende a ficar... Com o um hálito... Modificado devido... Ao estômago vazio. Devido ao jejum. Então... Allah subhanahu wa ta'ala disse... Em verdade... Que o hálito da boca do jejuador... É mais agradável para Allah... Do que o perfume do almíscar. Do que o perfume do almíscar. E é dito também... Que Allah subhanahu wa ta'ala... Elogia seus servos jejuadores perante seus anjos, dizendo renunciou a sua comida a sua bebida e os seus prazeres por minha causa o jejum é para mim e eu recompenso por ele e a, e a obra bem feita eu recompenso por dessa e o jejum será o intercessor da pessoa no dia do juízo Allah subhanahu wa ta'ala nos disse que o jejum virá no dia do juízo e dirá ó oh, senhor, eu privei este teu servo, da comida e dos desejos físicos durante o dia. Por isso, permita que eu interceda por ele. Então, irmãos, é, disse o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, num hadith, no qual ele alerta os seus servos com relação, a, a onde o profeta, sallallahu alaihi wa sallam, alerta os muçulmanos com relação ao desastre que é o muçulmano chegar no mês de Ramadan e não ser perdoado ou seja, não conseguiu o perdão de Allah e não conseguir a recompensa no mês de Ramadan o profeta sallallahu alaihi wa disse disse-me o anjo Gabriel que aplaste seu nariz na terra, ou seja que desafortunado é o servo no qual entre o mês de Ramadan e não tenha sido perdoado, esse é o anjo Gabriel dizendo isso, e o profeta sallallahu alaihi wa disse, amin Amém. Ou seja, a pessoa mais desafortunada é aquela no qual entra o mês de Ramadão e não conseguiu o perdão de Allah, subhanahu wa ta'ala, neste mês. Disse o profeta, sallallahu alaihi wa sallam, também. Entre aqueles que estão no momento de quebrar o jejum, Allah escolherá pessoas para libertar do fogo do inferno. No momento em que a pessoa tá quebrando o jejum dela no mês de Ramadão, Nesse momento, Allah subhanahu ta'ala Escreverá algumas pessoas Dentre as salvas do fogo do inferno E disse o profeta, sallallahu alayhi wa sallam, E estão a serviço de Allah Anjos que resgatam as pessoas do inferno Ou seja, anjos que anotam o nome de pessoas Para serem resgatadas do fogo do inferno E é assim a cada noite do ramadan Outro hadith do profeta, sallallahu alayhi wa Para a gente ver a virtude do ramadan Ele disse Aí está o mês de ramadan Um mês santificado, no qual a Ló fez, fez o jejum obrigatório para vós. Durante este mês, são abertas as portas do paraíso e fechadas as portas do inferno. E os demônios são encadeados. Nela há uma noite que é melhor do que mil meses, que é a noite do decreto. Quem for privado do seu bem, realmente é um desafortunado. Quem for privado de todas as bênçãos que tem no Ramadan, certamente é um desafortunado. Uh, desperdiçar todas as oportunidades de conseguir a misericórdia de Allah sem dúvida é o maior desafortunado é, bom irmãos já que nós vimos resumidamente a virtude do mês de Ramadan quais são as metas que o muçulmano deve se esforçar para atingir neste mês sagrado quais são as metas principais qual é a meta que o muçulmano busca para A partir do momento que ele faz o jejum, durante todo o mês de Ramadan, com fé e esperança na recompensa. Qual é a meta que ele deve ter em mente? Será que ele deve apenas se preocupar e se abster de comer e beber? Obviamente que não. O sentido do Ramadan, ele é muito mais amplo do que nós imaginamos. Então, vejamos cinco objetivos principais de todo muçulmano. O que todo muçulmano deve ter como meta, alcançar durante durante o jejum do ramadã. Primeira meta é o que Allah wa nos disse no Alcorão. Ele disse, ó oh, fiéis, está-vos prescrito o jejum, tal como foi prescrito a vossos antepassados, para que temais a Allah. Então, qual é o objetivo do jejum ter sido prescrito? Conseguir o temor de Allah. Conseguir a taqwa. Taqwa é o temor, a devoção. Então, esse essa tem que ser a nossa primeira meta. Conseguir o temor a Allah. Conseguir instalar dentro do nosso coração o temor devido a Allah. Wa a consideração devida a Allah. Wa e o que, que seria o temor a Allah? O que que seria a taqwa? A taqwa, o temor a Allah, é agir em obediência a Allah, através da luz de Allah, agir em obediência a Allah, através da luz de Allah, que é a fé, esperando a misericórdia de Allah.